Він начепив знову окуляри і подивився на присутніх запитливим, безрадним поглядом. Бачите, з якими труднощами доводиться людині зустрічатись під час виконання службових обов'язків. Зоня завагалась на мить. Заповнити той квестіонар чи поставити на своєму? А якби була родичкою Ясінському, тоді що? Так само мусила б добиватись побачення з ним – Через референта? Напевно, ні. Слухайте, нахилилась над лисиною пісного чоловіка. Ви зголосіть тільки моє прізвище пану куратору. Цього вистачить, запевняю вас. Возний з неробленою цікавістю знову вгору зирнув на зоню. Її самовпевненість на свій лад занепокоїла його. Має паненка візитівку? Побачимо. Як пан куратор захоче паненку побачити, то ми, звичайно, нічого проти того не маємо. Зоня відчула, що раптом зробилось їй гаряче в околиці потилиці. Обурила не так поведінка цього посіпаки, з якого собі небагато робила. Як стало досліз досадно від того, що вона, Зоня Річинська, не мала власної візитної картки. Єдиний титул, який могла поставити собі на візитній картці, був «Учителька народної школи». А до цього признавалась вона нерадо, і то тільки у примусових обставинах. Постала навіть підозра, що та карта не дуже й потрібна, а ця вимога лише злостива перевірка, в якій мірі Зоня належить до світу пана куратора. Ситуація ставала напруженою. Замить Зоня могла опинитись у смішному становищі. Їй навіть здалося, що вже хтось з зали пчихнув під гумор. Якась баба старомодним ланцюжком на грудях навела на Зоню свій лорнет. Збоку скрипнуло чиєсь крісло – Можна було припускати, що людина на ньому зробила поворот у сторону зоні. Нема іншої ради. Треба зважитись на щось зараз, у ту ж мить. Знову задирикувати рук головою, і зоня каже голосно. «Добре, я зачекаю тут на пана куратора, але пам'ятайте, що це ви не хотіли допустити мене до нього». Такого самого тону Уживає вона у відношенні до Марині Вже стільки років І тому він виходить тепер у неї Дуже природним Не маючи нічого більше сказати Вона розрахованим Елегантним кроком Подалась до дзеркала І сіла у фотелику під ним Возний отетерів Пошукав очима Підтримки у присутніх Але тій собі, видимо, розгубились Заклопотаний Ще не зовсім переконаний в тому, що саме так потрібно, він відхилив двері до суміжної кімнати і шепнув. «Панно Казю, поговоріть но з цією панію. Пані в особистій справі до пана куратора. Молоденька панночка у білому вузькому светрі, з-під якого виколювали груди, як дві снігові кулі, запросила зоню до себе». Ваше прізвище? Софія Річинська. Непольське звучання прізвища трохи здивувало, трохи роздратувало панночку. Як? Жечинська? Річинська. Ага, Річинська. Зоня промовчує. Панночка кивнула зоні на фотель. Сама спритно, мов кішечка, зникла у сусідніх дверях. Зоня відчула дошкульний біль у діафрагмі. Мала тепер тільки одне, надто безпосереднє побажання, щоб цей біль не позначився негативно на її обличчі. Мучила себе. Або тепер, або ніколи. Або все, або ніщо. Що за знак? Панночка так довго не вертається. Зоня чує таку спазму у шлунку, що підзрошує її чоло. Чудово справді виглядатиме, коли куратор покличе її до себе, а вона не зможе кроком рушитись. Нерви заспокоює сама себе. Все це нерви. Нарешті відхилились двері. Зоня схоплюється і знову падає у фотель. Замість панночки у білому светрі появляється дуже заклопотаний чимсь чоловік, аж вуха йому паленіють. «Пан куратор просить», – чує раптом Зоня голос панночки. Панночка, відчиняючи їй двері, має привітне, трохи навіть усміхнене обличчя. «Все буде добре», – каже собі Зоня і переступає поріг. Кімната, в яку потрапила Зоня, своїм виглядом нагадує скоріш домашній кабінет. Лише державний герб, великий білий орел на червоному оксамиті та портрет маршала – Йосифа Пілсуцького свідчать про урядове місце. За світлим столом, покритим великим склом, сидить середніх літ з бистрими молодечими очима елегантний у темно-сірому чоловік. Густа, срібного кольору чуприна на їжака гармонізує з загальним спокійним тоном його постаті. Чи може «Дочка блаженної пам'яті мого друга Аркадія Річинського?» запитує куратор носовим, тихим, але виразним, справді педагогічним голосом і ледь підводиться зоні назустріч. Так, самими губами притакує зоня. Поведінка Ясінського зовсім спантеличила її. Не в кожній хвилині мала зоня певність, що він – той рекламований татків-друг відразу дасть їй, українці, працю. Але в одному була беззастережно упевнена, що Єсенський, коли навіть не додержить слова, коли навіть не пообіцяє нічого, то принаймні елегантно зустріне її. Мала права цього сподіватись від нього в ім'я пам'яті покійного татка. Довгий без початку і кінця час минає. А вона стоїть, жінка. А він сидить і спокійно розглядає її детально. «Прошу сідати. Чому пані стоять?» Це не запрошений. Йому просто заважає, що вона стремить йому над головою. Зоня розуміється і сідає. Точніше, присідається до фотеля. Цей зграбний пташиний рух, яким вона примостилась на краєчку фотеля, здається, звертає на себе увагу навіть такої статуї, як Куратор. Він уже ласкавіше запитує, що привело її до нього. Я писала до пана Куратора. Квапиться відразу приступити до справи Зоня. Її не терпиться, чим скоріше почути вирок. До мене писали... Зводить він брови, і поперечні шнури з морщок прорізують йому чоло. Тепер Зоня бачить, що куратор Єсінський уже стара людина. У справі посади. З прихованою злістю на його недогадливість підказує Зоня. Скоріше, скоріше, кінчати з цією процедурою, бо діафрагма дає знати про себе. Посади? Аж підводиться пан куратор? У львівській окрузі, мушу сказати, знову та педагогічна виразність у вимові, що ваш лист не дійшов до мене. Очевидно, відмовили вам, розумію, і ви порішили особисто приїхати до мене. Тепер усе ясно мені. Він виходить за столу і задивляється у вікно. Зоня і собі повертає голову туди. Свідомість, що їй відмовили вже раз у посаді, відбирає всяку надію. Але вона поводиться, ніби удар не зачепив її. Зоня все бачить, може з інтересом розглядати за вікном фрагмент якогось саду чи парку. Дивиться, як з горбка, сніжкуватого, як голова цукру, спускаються діти на дощечках. З вікна кабінету Ясінського вони виглядають дуже мініатюрними. Зоня фіксує і це спостереження. Замотані у теплий одяг, широкі, без шиї, на коротких ніжках, пухнасті від вовни і мжички, кумедно неповоротки, вони нагадують курчат, які щойно вилупились. Чи мала зоня вважати візит за закінчений? З останньої фрази куратора не могла зробити жодного висновку. Слова були безбарними, власне, ніякі. Нарешті куратор пригадав собі, що в нього є годинник. Це до краю збентежило її. «А де ж ви будете обідати?» – запитує її знічев'я. «Зоня червоніє, побила б себе за це. Свій обід, тобто дві котлети і три шматочки хліба з маслом, має при собі». Ясінський видно намагається вивести її з заклопотання. Його голос чемний, як і рух, яким нахиляється він до зоні. Ще не знаєте, де будете обідати? Розумію. Я хотів би з вами поговорити, але не тут. Він неприязно глянув свій кабінет. Як же ми це зробимо? Де ви зупинились? У знайомих чи у готелі? На вулиці хотілося їй сказати: бо несподівана уважність куратора починає її вже дратувати. Навіщо таке питання? Ніде не зупинилась. Має думку, що сьогодні від'їхати о сьомій. Проте відповідає з гідністю. Я ще не вирішила. Може, від'їду сьогодні? Сьогодні? Не розуміє чи не хоче її розуміти куратор. Як же сьогодні? Зоня борониться. Вона не хоче дати одурити себе дешевенькі надії, але, всупереч усьому, серце піддається забобонові. Може, похмурий початок принесе їй світле закінчення справи, а може? В такому разі я чекатиму вас о третій біля Віденської кав'ярні. Поведу вас до ресторану, де ми не раз обідали з вашим покійним татком. Він іде за стіл. Аудієнція закінчена. Чи повинна була Зоня подякувати за це запрошення? Чи спекатись його? Непристойність – це, коли запрошує на обід мужчина без твоєї згоди чи доказ особливої опіки. Робить це Єсінський в ім'я пам'яті батька чи заради неї особисто? Дивно. У себе в містечку – Річинські задають тон, а тут одна з Річинських переступає з ноги на ногу і мнеться, як сільська попівна, не знаючи, як слід відповісти старшому панові, коли той запрошує на обід, думає Зоня, і відчуває жаль до батьків, зокрема дотатка, що не возив її по світу. Ясінський чекає в автомашині, спізнившись на три хвилини. Зоня з остраху, можливо, був і пішов, та з образи, дозволяє жінці чекати на себе, не помітила Єсінського в автомашині. Зрештою, не припускала, що він виїде назустріч автомашиною. Зоня проходжувалась по гетьманських хвалах коротким, нервовим рухом туди й назад, туди й назад, і дуже засоромилась коли Ясінський заскочив її в такому схвильованому стані. Просто чула, як її очі допіру злякано літали на всі сторони. «Пан Куратор, звідки?» – вибелькотала. «Но нарешті!» – ніби зрадів і відразу заспокоївся він. Повів так зручно справу, що Зоня схильна повірити, що не вона, а він нетерпеливився з приводу цієї зустрічі. Куратор відгортає на її руці рукавичку і тепло цілує в зап'ясток. «Яка вправа?» – думає при тому Зоня. «І нерозумне смішне почуття ревнивості за тих усіх, що їм так само зручно відпинав ясінський за рукавиці, злегка щепає Зоню за серце. Її овиває незнайомий, дискретний, але міцний запах парфумів. Чи це теж заради неї?» «Єсінський, пробі, це ж інший чоловік!» Бере формально зоню за плече і буквально штовхає на м'яке затишне сидіння автомашини. Бристоль з тихим шелестом кидає шоферові. Той, очевидно, добре знаючи звичку свого пана, догадується, хоч і не дочув гаразд самого слова. Відкинувшись на м'яку подушку, Зоня проймається теплим почуттям зручної непорушності. Хтось добрий нарешті дав їй відпочинок. Куди вона їде і що там буде, все це розпливається, тане в цьому блаженному, півсвідомому, але тим солодшому стані, в якому вона тепер перебуває. Зоня з приязністю вдихає в себе запах незнайомої, але такої вражаючої своїм букетом парфуми. Запах цей викликає приємні, якісь давні напівзабуті картини. Дівчина у широкому білому капелюсі під розквітлою черешною ворожить на ромашці. Широкий подільський лангречки, над ним низьке молочне небо, а на його тлі сталево-сірий голуб не летить, а плеве. У бабіч стежки безконечні верби у цвіту Як млосно пахне вербовий цвіт Ясінський, о, не та гумова кукла в кураторії А Вацлав, татків-приятель з юних літ Бере зонину ліву руку і ховає її в теплу безодню свого хутра Зоні робиться тепло від самої свідомості, що хтось піклується за її руку вона не може стриматись і дивується в голос зміні, яка сталася з Єсінським. «Я не пізнаю пана Куратора!» «Ах, Зоня!» – сміється Єсінський. «Я тільки дома і на службі не маю настрою. Поза тим, я вмію милуватись життям!» Зоня відкриває, що Вацлав має добру усмішку. «Власне, добру, бо примушує довіряти йому». Його сміх породжується десь аж у грудях, а назовні дістаються самі м'які, очищені від усього зайвого, що могло б вражати вухо звуки. На жаль, чарівна поїздка кінчається скоро. Що б там не було, міркує зоня, як про щось, що вдруге вже не повториться, враження від цієї прогулянки залишиться. В ресторані, куди веде її Сінський, з неодної познаки видно, що куратор тут частенький гість. Порт'є вклоняється йому низенько, але з руху його повік, з лисячої усмішки на його засохлих, безкровних устах, з запобігливого жесту, з яким він кинув свідчити двері, крім пошани персоналу до щедрого клієнта, Можна було вловити і своєрідну інтимність, чи пак порозуміння людей одної статі. Поблажливість до чоловічих грішків, темна запорука секрету, поручне заохочування, лукава заздрість людини, якій недоступна безпосередня участь у бенкеті, здається зоні, заграли у чоловічках портє – і зникли у зморшках на скронях. Ясінський ніжно і достойно сам допомагає Зоні зняти пальто. Як добре, що Зоня одягла свою найкращу чорну сукню. Є це фасон, вишуканий своєю скромністю, якого єдиним ефектом є срібний павук у вирізі плечей і широкі, як вітрила, у кисті зібрані рукави. Зоня приглядається до себе в дзеркалі. Нова обстановка робить новою і саму зоню. Може, іншим разом вважала б за непристойне так приглядатись до себе у публічному місці, але тепер нема почуття чого-небудь невластивого. Навпаки, зоня тої думки, що веде себе, як бувала у світі гранд Дама. Зоня подобається собі в цій ролі. Так, Зовсім безсторонньо. Дама навпроти цілком підзонен смак. Цікавість, бажання пригоди, взагалі перечуття незнаного досі в її житті, сили, що вібрують у ній, проявляють себе корисно і назовні. Кудись зникла втома, а туман, що робить погляди її очей таким обіцяючим, не походить від сонності. Зоня, Осмикуючи на собі сукню, виправляється притому сама. Це якийсь атавістичний, перестарого набутку рух, що настроює всі центри свідомості, прибираючи водночас маску приспаної байдужості. Як же ви мені нагадуєте, шепче її Ясінський. Кого? запитує, хитро посміхаючись, зоня. Тільки від юнаків знала цей примітивний спосіб залицяння. Невже ж між тими, що приходять до кохання, і тими, що покидають цей блаженний стан, існує подібність, обумовлена несміливістю віку? Та Ясінський має конкретну особу на гадці, бо він розказує зоні замислено. «Пізніше вам розповім. Тут не тільки схожість з обличчя, Відвага життя – це перечуваю і у вас. Він просить галантного пробачення і йде кудись на бік. Зоня з задоволенням помічає, що жінки, які приходять з кавалерами до гардеробу по свої хутра, правда, в більшості з них таки хутра, або залишають їх тут, задягнені приблизно в тому самому стилі, що і вона. Я розпорядився, щоб нам подали в окремий кабінет. Зоня не знає, що за сором, як реагувати на це. Одна сторінок життя, яку знає Зоня тільки з літератури. В романах, що читала, окремий кабінет завжди пов'язується з якоюсь двозначною ситуацією. Зоня в однаковій мірі не бажає, аби по відношенню до неї Дозвели собі двозначну ситуацію, як і не хоче виявити себе провінціальною гусочкою. На вузькій межі цих двох можливостей вибирає вона щось третє. З довір'ям, яке зобов'язує того, кого ним обдаровують, зазирає у вічі. Здаюсь на пана куратора, як на приятеля татка. Заспокоїлась зовсім, коли Кальнер відсунув, іменно відсунув двері до кабінету, а вона побачила там стіл, квіти, крісла, побічний столик, якісь декоративні, цілком пристойні змістом картини на стінах, у приємному тоні килими. Все це ні в якому разі не натякало на якусь непристойність. Зоня заспокоїлась зовсім. Сіла собі на фотелику навпроти дзеркала, що займало половину стіни, і з приємною цікавістю очікувала, що буде далі. Ясінський взяв до рук меню. Зоня глянула через плече і вдала цілковиту байдужість. Французькі назви страв перелякали її. Що ви накажете подати Зоню? Любила тримати ініціативу в своїх руках, але цим разом мусила здатись. Була зла на себе, що не вивчила як слід французьку мову тоді, коли панна Марієтта пріла над її головою. Мала насправді жаль до татка, чому не возив її до Львова, чому не показував їм світу за кордоном, чому врешті не зробив з них справжніх дам. Згодом, коли кельнер приніс замовлені страви, незадоволення чи претензії до татка ще змагались. Була, безперечно, знайома з одими всіма присмаками, тільки під іншими, звичайно, простішими назвами. Вино, приємний на око солодкавий портвейн, зоня одразу відчула його в голові. Просто неймовірно швидко після того, як випила. Ніколи не припускала б, що путь від пляшки до мозку така коротка. І так комедно. В міру того, як тяжіє голова, зростає в зоні активність, що вперто проявляє себе в одному напрямі – дасть їй сінській посаду чи не дасть. Вона відчуває, як рука ясінського спинки фотелика поволі опиняється на її плечі. Але яке це має значення? Виразно дочуває поодинокі слова куратора. Лише важко охопити його думку, про що властиво йдеться – вона нагадує йому когось, якусь жінку, банальну і смішну і неоригінальну, що, що, напіввідчинені уста набирають трагічного виразу. «Що, що? Ту жінку відбив Вацлавові татко?» «Що пан куратор говорить?» – твердяє відразу Зоня. «Адже наш татко...» Так, власне, погоджується з нею куратор. Її татко в той час був уже жонатий і мав щастя бути батьком п'яти дорослих, чарівних, як отця перед ним, дівчат. Зонею починає трусити. Якесь нервове відчуття недійсного холоду, якого вона ніяк не може опанувати. Мозок перестає функціонувати. Це пройде. Заспокоює її хтось поза її свідомістю. «Це пройде! Треба напитись води!» «Мені хочеться води!» – просить Зоня «Склянкою звичайної свіжої води!» «Ах, води! Будь ласка, ось водичка! Може, ще чогось хочеться доньці?» «Чого він сміється? Чого раптом напав його такий сміх?» «Не приступ сміху, а концерт?» Зоня злякано дивиться на нього – чи може так сміятися людина, яка збирається вчинити щось огидне? Чи може сміятись таким безтурботним сміхом і перед очима дочки збезчещувати пам'ять батька? Пробачте, Зонечко, мене розсмішив так ваш переляканий вигляд. Дитина злякалась? Я ж не розказав вам до кінця. Але поки що давайте вип'ємо, Зоня. «Ні, я не буду пити, заки не почую вашого вияснення. Я не можу. Я дійсно під враженням одної вашої фрази». Зоня відчуває, як її руки вкриваються неприємним холодним потом і наче запопадається кудись піднебіння. Над язиком нависає «холодна порожнеча». «Чи може існувати людина без піднебіння?» Татко, Борсається думками в одному замкненому колі. Татко, це неможливо. Це жах. І таке страхіття? Ні, це неможливо. Ах, Зоню, прикриває куратор своєю долонею, опікунчо її руку. Не дивіться на мене так суворо, так не долеця вам. Історія, яку я розповім вам, тільки покаже вам, якою надзвичайною людиною був ваш татко. Але в цій історії повинен я почати від себе. Я не хочу, аби ви зрозуміли мене не так, як треба. Я не маю сімейного життя, Зоню. Не тільки тому, що моя дружина вже сьомий рік хворіє на якусь загадкову нервову хворобу і кидається часто в приступи девотизму, то знову якось богохульного атеїзму, але це й тому, що вона зовсім збаламутила мені єдину нашу дитину, мою Уршулю. Дівчині вже 20 рік, а вона життєво несвідома, як 10-річна дитинка. Мати не дозволяє їй продовжувати науку, ані працювати десь, взагалі, Виховала дівчинку на засадах панночок шляхецького дому з минулого сторіччя. Вона привчила її одягатись за старою модою і не розуміє, що наша дитина стала смішною фігурою в місті. Через те я не можу зі своєю дитиною ніде прилюдно показатись. Поза тим дівчина нормальна, вона лише надміру побожна і скромна і з якоюсь безнадійною терпеливістю чекає на жениха, який ніколи не появиться. Мати весь час товче їй, щоб вона проходила повз мужчин з опущеними очима, а він, той, долею рокований, сам знайде її. Але я не розумію. Силкується на зрівноважений тон, пробує навіть посміхнутися зоня що історія вашої дочки може мати спільного з історією мого батька. Пробачте мені, зонечко, я трохи заговорився. Постараюсь висловлюватись стисліше. Одним словом, зонечко, в мене склались неможливі сімейні взаємини, нестерпна так звана сімейна атмосфера. Я ж казав вам на самому початку, що є два місця на світі, де я себе погано почуваю. Це мій урядовий кабінет і дім. Причини викликають наслідки. Коротко кажучи, я мав ще одну дружину. Формально нелегальну. Була це учителька одного з приміських сіл. Ви розумієте, лишати сій далі сільською учителькою було незручно і для мене, і для неї. Я перевіз її у Львів, і тут подбав про посаду для неї в одному цукровому тресті. Я найняв квартиру, обладнав її, і ми почали не дуже нормальне, зате цілком щасливе життя. Правда, світ обмежувався для нас у чотирьох стінах нашої квартири. Але нам цього вистачало. Ви розумієте? Я не міг ніде появлятись разом з нею, навіть у кіно ходили ми на різну. Але ви знаєте, Зоня, коли чоловік щасливий, то чорт стає заздрісним і починає спокушувати його, аби довести до згуби щасливого чоловіка. Таке було і зі мною. Мені ставало замало того щастя, яке я мав. Мені запагнулося почванитись перед кимось своїм щастям. Вона ж була така молоденька і така відмінна від усіх жінок. Я був такий безмежно щасливий, що та голубка прихилилась до мене, заавансованого у літах нещасного чоловіка, що не міг дати собі ради з тим фактом. Це було зухвальством. Я сьогодні розумію це як виклик долі. Зонею знов починає трусити. Її пальці самі шукають руку Ясінського і конвульсивно тиснуть її. І ви, ви познайомили свою паню з моїм татком, чи так, і тоді так.